Bismillahirrahmanirrahim Telah berkata Al-Syahid Abu Mus'ab Wahai kalian yang sedang terlelap dalam kelalaian Sungguh memalukan keadaan kalian Wahai orang-orang yang menyerah kepada keadaan Islam dilecehkan Umat digiring bak kawanan domba Sementara Kalian terlelap dalam tidur Bagaimana kalian membiarkan serigala tidur di tengah kawanan domba sementara kalian berasa aman-aman sahaja? Baghdad bertanya kepada kalian Bukankah kalian memiliki kewajipan untuk melindungi kehormatannya? Kemanakah orang-orang yang berkenderaan lari? Kemanakah para saudagar menghilang? Dan kemanakah Orang yang kabur itu lari. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Adakah kita itu yang dimasukkan sebagai orang yang terlelap, Orang yang sedang lalai? Adakah kita termasuk ke dalam gulungan ini? Siapakah orang-orang yang lelap yang tidur siapa pula orang-orang yang lalai siapa mereka yang pertama adalah mereka-mereka yang dilalaikan dengan harta dengan anak-anak sehingga mereka itu melupakan Allah azza wajalla mereka lupakan Islam mereka lupakan ummah ini mereka hanya sibuk dengan harta mereka dengan kerja mereka dengan urusan anak isteri mereka hidup mereka banyak tertumpu hanya untuk menguruskan harta anak dan isteri mereka Menguruskan kerjaya mereka Mereka inilah orang-orang yang lalai Mereka cuma berbangga Dengan banyak harta, banyak anak Mereka tertipu dengan permainan dunia Sedangkan dunia ini hanyalah Sekadar satu permainan Yang begitu melalaikan Ini seperti mana yang Allah Ta'ala telah firmankan Bil mana Allah Ta'ala telah firmankan dalam surah yang ke 57 iaitu dalam surah al-hadid dalam ayat ke-20 bilamana Allah Taala telah berfirman A'uudzubillahi minasyaitonir rajim ya'lamu annama alhayatud dunyalahibuw walahu wazinatu wa tafakhur wa tafakhurukum bainakum wa fil amwali wal aulad ajabal ku Farun babatuh, thummah yahijju, fatarahu musfaran, thummah yakuunuh tama. Wafil akhirat agtab shajidu, wa mazfiratulillah warluwan. Wmaal hayatul dunya illa mata al juroor. Ilmu Allah nak kita ni jadi orang-orang yang mengetahui Ini adalah satu pemberitahuan daripada Allah Agar kita menjadi orang yang tahu Apa yang Allah nak kita tahu? Allah nak kita tahu satu perkara penting Apa dia? Kehidupan dunia itu Hanyalah permainan Senda gurau, sekadar perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlumba dalam kekayaan dan anak keturunan. Itulah dunia. Allah menyatakan ia cuma satu permainan, syam, satu permainan ini maksudnya apa yang ada dekat dunia cuma satu main-main -main saja sebenarnya. Kalau ia nikmat, ia nikmat yang tak kekal Kalau ia penderitaan, ia bukan satu penderitaan yang berpanjangan Ianya bukan satu yang realiti hakikatnya Okey, Apa yang ada kat dunia ini bukan satu realiti yang sebenar Kita tengok bagaimana orang-orang yang nak iman kepada Allah Dia dihina, dia dicemuh Sedangkan realitinya bukan itu apa yang sepatutnya didapat Kita tengok orang-orang kafir yang menentang Allah Dipuja Mendapat kerubukan yang baik dalam masyarakat Sedangkan itu bukan satu realiti Itu cuma satu permainan Kita nak lihat kepada realiti Di akhiratlah realiti akan terjadi apa yang kita maksudkan sebagai realiti itu akan betul-betul terjadi Sebab itu dunia ini sebenarnya bukan realiti Ia sebenarnya cuma satu Fatah Morgana Sebab itu Kalau kita ini orang-orang yang Benar dan kerana kebenaran kita Kita diancam dengan seribu satu macam ancaman Kita diuji dengan seribu satu macam ujian Ingatlah Bahwa segala-galanya itu tidak akan terus menerus berlaku kepada kita Sampai masa yang hak itu tetap Akan berada di atas kebabilan Hidup dunia juga sendegurau Sendegurauan Sesuatu yang melalaikan Sendegurau dia tak ada apa satu kepentingan pun Tapi itulah yang kita kejar Itulah yang kita mahu Itulah yang kita nak Perhiasan Saling berbangga Dalam urusan kekayaan Dalam urusan harta Dalam urusan keturunan Anak dan sebagainya Oh keretanya besar, kereta ini kecil Aku ada pekerjaannya lebih hebat daripada orang lain Pendidikan aku lebih tinggi Macam-macam Sedangkan kata Allah ianya seperti hujan Yang tanam-tanamannya Mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu menjadi kering Dan kamu lihat warnanya menjadi kuning Kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Dan ampunan dari Allah serta kerezaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain. Hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi Allah bagi tahu kesenangan dunia ni. Kesenangan keenakan dunia ni. Kelazatan dunia ni. Hanya umpama air yang turun. Membasahi sebuah ladang, sebuah kebun Dengan air itu, tempat itu menjadi subur Sehingga tanam-tanaman yang ditanam itu menjadi Begitu baik kualitinya Sehingga para petani pun jadi kagum Wah, menjadi hasil kita tahun. ni Tapi kemudian tiba-tiba Tanaman itu menjadi kuning Layu Hancur ha, Itu dunia ni Ain, Itu dunia ni Bila kita rajin usaha Memang kita akan dapat yang hebat-hebat Tapi kita kena sedar Itu semua bakal hancur satu waktu nanti Bakal musnah satu waktu nanti Sebab itu Allah menyatakan dengan jelas Kehidupan dunia ini tidak lain Hanyalah kesenangan yang Palsu Palsu Kenapa kita nak yang palsu ini? Ini perkara yang kita kena sedari Sebab itu dalam hal ni Bila kita dah faham bahawa Harta benda, anak-anak, kehidupan dunia kita ini sesuatu kesenangan yang memperdayakan Satu kesenangan yang melalaikan Satu kesenangan yang menipu, palsu Apa sikap kita? Sikap kita adalah seperti mana apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Munafikun Iaitu dalam surah ke-63 dalam ayat ke-9 Bilamana Allah Taala telah berfirman A'udzu billahi minasy syaithonir rajim Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah Wahai orang-orang yang beriman Jangan Janganlah harta bendemu dan anak-anakmu Melalaikan kamu daripada mengingat Allah Dan berang siapa yang melakukan sedemikian Mereka itulah orang-orang yang rugi jadi akhir dalam hal ni Allah ingatkan kepada orang-orang yang beriman Supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang rugi Siapa orang-orang yang rugi ni? Orang-orang yang harta benda dan anak-anak dia Membuatkan dia lalai daripada Ingat kepada Allah Maksudnya Harta dan anak-anak ini Menjadikan dia ini orang-orang yang lupa Lalai Buat indah tak indah Daripada melaksanakan Perintah yang Allah Perintahkan Kepadanya Jadi kita kena jaga Perintah-perintah Allah itu Banyak Kalau kita boleh tengok Dua-tiga perintah Allah kita cek adakah kita lalai dalam melaksanakan perintah ini. Contoh. Bila mana Allah Taala mewajibkan kita untuk berpuasa? A'udzubillahimina syaitanirajim. Kutiba alaikumusayam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Adakah kamu termasuk orang yang dilalaikan dengan harta dan anak-anak, sehingga kamu lalai daripada menunaikan perintah Allah ini? Jawab. Contoh ibadah yang lain. Jihad fi sabillillah berperang fi sabillillah. A'uz bilillahi mina syaiton rajim. Kutibaleikum alkitab diwajibkan ke atas kamu berperang adakah kita melaksanakan perintah Allah ini jadi akhir kalau kita lalai sehingga kewajipan-kewajipan Allah ini tidak kita laksanakan tidak kita lakukan Maka kita ini akan jadi manusia-manusia Yang akan benar-benar menyesal Yang akan benar-benar menyesal Adakah kita nak termasuk ke dalam golongan ini? Orang-orang yang akan menyesal satu hari nanti Lantaran ada di antara perintah-perintah yang diwajibkan Allah Dia lalaikan dia lupakan dia buat tak dia buat tak indah dia tak laksanakan tidakkah kita mendengar tidakkah kita melihat akan firman Allah dalam surah Muhammad dalam surah ke-47 Ayat ke-20 Dan 21 Bila mana Allah Ta'ala berfirman A'uzubillahimina syaitanirrojim Wayaqulul ladhina Amanu lawla Nuzzilat surah Fa'itah نزل سورة محكمة وذكر فيها الكِتال رأيت الذين في قلوبهم مردٌّ ينزرون إليك نظرة المغشي عليه نظرة المغشي عليه من الموت فأولى لهم kata dan qaul makruf fa ita'a al amr falau sarqullah lakana khayran dan orang-orang yang beriman berkata mengapa tidak ada satu surah pun tentang perintah jihad yang diturunkan maka Apabila ada suatu surah yang diturunkan yang jelas maksudnya di dalamnya, yang ada di dalamnya perintah untuk berperang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, akan memandang kepada kamu seperti pandangan orang-orang yang pengsan kerana takut kematian. Tetapi itu lebih baik, lebih ba lebih patut bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah Taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik Sebab apabila perintah perang ditetapkan mereka tidak menyukainya Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah Nescaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka Jadi akhir dalam hal ni, Bila mana disebut tentang perintah berpuasa Allah wajibkan kepada kita Kutiba alaikumus siyam Diwajibkan ke atas kamu berpuasa Manusia pun melaksanakannya Mereka tak ubah-ubah maksud siyam itu Sebagaimana mereka mengubah maksud jihad Mereka tak ubah-ubah maksud solat itu Sebagaimana mereka mengubah-ubah maksud jihad kalau kita tengok, daripada segi lafaz solat itu, dan lafaz jihad itu, daripada segi bahasa, solat bererti doa. Jihad pula bererti bersungguh-sungguh. Daripada segi syera'i, solat bererti. Satu ibadah satu perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa rukun atau syarat yang tertentu. Jihad pula adalah daripada segi syara'inya sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Ahmad Iaitu kamu memerangi orang-orang kafir apabila kamu bertemu dengan mereka. Bila disebut tentang solat, tak ada pula kita nak tengok solat ini sekadar daripada segi bahasa. Sebab dalam Islam ini, okey satu-satu perbuatan bila kita ertikan apa benda tu maksudnya apa? Kita tengok daripada segi bahasa, kita tengok daripada segi syar'i. I tapi yang diguna pakai ialah pengertiannya daripada segi syara'i contoh macam solat dari segi bahasa solat tu doa tapi kita tak cukup kita solat maghrib dengan hanya berdoa tak kita kena tunaikan solat maghrib sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga rakaat solat dimulakan dengan takbir diakhiri dengan salam Begitu juga dengan jihad Ertinya bersungguh-sungguh Daripada segi bahasa Tetapi kita tak mengertikannya itu mengikut segi bahasa Tapi kita tengok daripada segi syari Iaitu memerangi orang-orang kafir apabila kita bertemu dengan mereka Orang-orang kafir ini boleh dikatakan terbahagi dua Yang pertama golongan kafirin Yang terbaik, yang golongan kafir yang kedua golongan munafik dalam golongan kafir ini ada orang musyrik ada orang yang murtadin orang musyrik ni Yahudi Kristian itu ahli kitab dan lain-lain tu seperti Buddha um, Majusi dan sebagainya ataupun kalau munafik kalau murtadin ni mereka masuk Islam mereka kadang-kadang Mengaku muslim tapi dah pun menjadi kafir Wallahu'ala bishawah Dengan sebab misalnya mereka Memerangi mujahid dan paruda'i Mereka berwalak dengan orang kafir Walak ni maksudnya me Menyokong Bersama-sama Berpihak Bekerjasama Dan antara lain yang menyebabkan mereka Murtad bila mana mereka tidak berhukum Dengan hukum Allah dan berhukum pula dengan hukum yang lain Daripada hukum Allah Itu orang kafirin golongan munafikin ni pula mereka ini um, gunting dalam lipatan bermuka-muka mereka bilamana bersama dengan orang beriman mereka menunjukkan seolah-olah mereka beriman tetapi hakikatnya mereka tidak beriman di sebalik kedok solat mereka di sebalik kedok um, puasa mereka mereka sebenarnya tidak sepenuhnya percaya dengan Allah dan Rasul Cuma anak-anak tegaskan, orang munafik tak pernah kata dirinya munafik. Dan dia tak pernah rasa pun diri dia itu munafik. Hanya sahnya bila berdepan dengan ayat-ayat Allah, ada ayat-ayat Allah yang sesuai dengan jiwanya diikut. Tapi bila mana ayat-ayat itu bertembung dengan dunia dia, maka dia buat tak layan dengan hukum tersebut. Bila sekadar solat, puasa dia nak. Tapi bila mana berat perintah Allah tu, misalnya jihad, Infak kadang-kadang dia tak mau. Dia berlainan dengan zindik Zindik ni dia orang masuk Islam Golongan zindik ni orang-orang yang masuk Islam Dengan niat nak memusnahkan Islam dari dalam Dia memang tahulah dia tu sebenarnya pura-pura je masuk Islam Munafik tak? Orang munafik ni dia masih mengaku Islam dan dianggap dirinya Muslim nah, Ini kita jangan salah faham jadi berbalik kepada surah Muhammad itu orang kita nak kena faham jihad itu seperti mana kita faham solat kita tengok daripada segi syara'i bukannya daripada segi bahasa kalau kita tengok daripada segi bahasa jihad tu sungguh-sungguh ah -sungguh, ha, itu yang jadi terma-terma yang macam-macam pelbagai bentuk jihad tu jihad ekonomi iaitu bersungguh-sungguh dalam ekonomi jihad pendidikan bersungguh-sungguh dalam bidang pendidikan jihad Um, apa lagi jihad sosial bersungguh-sungguh dalam mengubah nasib masyarakat macam-macam lah menarut dia orang tu jadi bila mana Allah mengatakan kutiba alaikum siam mereka nak ikut tapi bila mana Allah menyatakan kutiba alaikum ulkital diwajibkan kepada kamu ber berjihad fi sabirillah berperang fi sabirillah apa yang terjadi Maka mereka tak mahu laksanakan Dan kalau pun mereka cuba nak laksanakan Mereka cuba buat dalam keadaan Pengertian yang dibezakan maksudnya Maksudnya mereka cuba mengubah jihad itu kepada pengertian yang berbeza Sehingga sepatutnya mereka berperang Tapi mereka tak lagi berperang Sebaliknya mereka belokkan maksud jihad itu kepada Pengertian yang entah apa-apa Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad Surah 47 ayat 20 yang maksudnya Dan orang-orang yang beriman berkata Mengapa tak ada satu surah tentang perintah jihad yang diturunkan Sebab pada waktu asbah bunyuzul ayat ini Mereka nak supaya Allah wajibkan jihad Sebab Wallahu'ala bishawab Lagi pada waktu itu Mereka merasakan bahawa mereka ini Nak membalas apa yang orang kafir lakukan kepada mereka Kemudian Maka apabila ada satu surah yang diturunkan yang jelas maksudnya di dalamnya tentang perintah berperang apa yang terjadi lepas Allah Taala dah turunkan ayat-ayat yang mewajibkan perang yang Allah kata jelas maksudnya tentang perintah perang maksudnya sini ayat-ayat tentang perang tu memang jelas kita kena berperang bukannya kita nak belok-belokkan maksudnya ke dalam pengertiannya macam-macam wallahu alam apa yang terjadi Engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, memandang kepada kamu seperti pandangan orang yang pensan kerana takut mati, tetapi itu lebih ban, ba, patut bagi mereka. Jadi apa yang terjadi orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya ni tak mau, ditakut, ditakut. Sebab itu kalau sekadar solat, puasa, haji, mereka nak, tapi disebut pasal jihad mereka tak mau. Ini sifat manusia yang Allah sendiri tegaskan dalam surah An-Nisa, ia iaitu dalam surah yang keempat, dalam ayat 77 puluh bila mana Allah Taala berfirman, "A'uz bil rajim. Alam tara illa al-ladina khalafum kuffu aidiyakum wa aqimus salat wa atu al-zakah." Walama kubu'alihum kitab. Ida fariqum minhum yaxshon al-nasak khshiyatillah, atau ashdh khshiyat. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu dari berperang, Laksanakan solat, tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebahagian daripada mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih ta lebih takut daripada itu. Okey pada peringkat awal, okey mereka tu sekadar disuruh berperang, ai eh, disuruh bersolat, sekadar disuruh bersolat, sekadar disuruh menunaikan zakat. Tapi Allah tak wajibkan perang lagi. Tapi bila mana Allah wajibkan perang, mereka dah mula takut. Bila dia tahu Islam ini ada pengorbanan yang menuntut mereka korbankan harta dan nyawa, mereka mula tak senang duduk. Tapi kalau Islam versi Islam yang tak ada jihad, tak ada perang, sekadar zakat, puasa, haji dan sebagainya, mereka tak kisah. Ini yang berlaku kepada manusia. Padahal kita tengok dalam ayat 21 surah Muhammad, yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tak suka. Padahal jika mereka benar-benar beriman, secara demikian itu lebih baik bagi mereka. Jadi apa bila mana dalam keadaan kita ni tak suka nak berperang Hati kita berat Apa yang sepatutnya yang terbaik kita lakukan Kata Allah Yang terbaik adalah kamu Ta'at kepada Allah Dan bertutur kata yang baik Jadi maksudnya Kita jangan cakap macam-macam Kita just ta'at saja kepada perintah Allah Just ta'at saja kepada perintah Allah Maksudnya bila Allah suruh berperang Berperang Ta'at je Tak payah cakap banyak naki okay? faat saja tak perlu nak cakap banyak sebab itu Allah katakan sebab bila perintah perang ditetapkan mereka tak suka ialah bila perintah tu perang mereka tak nak hati mereka berat tapi Allah kata jika mereka betul-betul beriman itu lebih baik bagi mereka maksudnya di sini nampak eh? nampak sekali lagi Allah kaitkan iman itu dengan jihad Allah kaitkan bahawa Orang yang benar-benar beriman itu Dia pasti akan berjihad Dengan kata lain Orang yang tak mau berjihad Yang tidak berjihad Mereka itu tidak benar-benar beriman Ini satu perkara Yang jelas dan nyata Terang Tak perlu kita nak suluh-suluhkan lagi okay, Tak perlu kita nak Pertikaikan lagi Tengok jelas ayat ini. Jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, nescaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Mesti mereka akan berjihad fi sabilillah. Jelaslah firman Allah dalam surah hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-15. Bilamana Allah Taala berfirman, a'uzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minunan Lathina amanu billahi Warasulih Thummalam yartabu Wajahadu bi amwalihim Wa anfusihim fi sabiilillah Ula'ikahu musabikun Sesungguhnya Orang-orang mu'min yang sebenarnya Adalah Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka Tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan nyawanya nyawanya di jalan Allah mereka itulah orang-orang yang benar jadi Allah kata Allah firmankan orang mukmin yang benar-benar mukmin orang yang sebenarnya mukmin ni siapa siapakah yang kita kena katakan dia ni orang mukmin Allah kata mereka ini ada beberapa sifat yang kalau sifat-sifat ini ada pada mereka baru mereka ni orang mukmin yang sebenar-benarnya Okey, iaitu, iaitu yang pertama kata Allah Mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya Itu yang pertama Okey, maksudnya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan ini bukan maksudnya Memerlukan kepada pembelajaran sampai berpuluh-puluh tahun Baru mereka boleh pergi kepada stage atau peringkat seterusnya, tak? Ingat balik hadis Nabi SAW tentang seorang pemuda Yang dia kata dia nak pergi jihad Nabi tanya, kamu ni kafir ke muslim? Saya kafir. Tak apa, balik. Kami tak perlukan bantuan kamu. Dia datang lagi. Saya nak berjihad wahai Rasulullah. Nabi tanya balik, kamu kafir ke muslim? Dia jawab, dia kafir. Nabi suruh dia balik-balik. Tiga kali. Kali ketiga dia datang balik. Nabi tanya balik, kamu ni kafir ke muslim? Saya muslim. Lalu mereka, Nabi terus izinkan dia berperang. Okey tak? Bukannya Nabi cakap, Okey, kamu belajar belajar-belajar dulu. Balik dulu Madinah. Tak, kami nak pergi perang, kamu balik Madinah, kamu belajar-belajar Islam dulu Hebatkan iman kamu, baru kamu berjihad Nabi tak cakap macam tu Sebab waktu itu memang waktunya nak berjihad Dan memang kita kena bawa lah orang-orang yang dah beriman ni untuk terus berjihad Sama dalam kanal sekarang, waktu ni memang waktu jihad Tak kisah kamu di Indonesia ke, di Malaysia ke, waktu ini waktu jihad Jangan disebabkan di Malaysia-Indonesia ini jihad tak ada Di Fatani itu sahaja jihad Kita kata, oh Indonesia tak ada jihad Jadi kita kena tumpu pada iman dulu Habis itu Fatani macam mana? Somalia macam mana? Iraq macam mana? Afghanistan macam mana? Palestine macam mana? Mindanao macam mana? Bukankah mereka itu dalam keadaan jihad? Bukankah bumi kaum Muslimin dalam keadaan jihad? Jadi, kita kena dahulukan untuk berjihad apabila kita telah beriman. Maksudnya, kita telah menjadi Muslim. Jihad fi sabirillah. Sebab ini waktunya jihad. Ini zamannya jihad. Yang jihad itu telah menjadi fardu fadu'ain kepada kita. Jadi, Orang-orang yang sebenarnya beriman, kata Allah dalam surah Hujurat, surah 49 ayat 15 ini. Yang pertama cirinya, mereka iman kepada Allah dan Rasul. Kedua, mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak ragu-ragu. Maksudnya mereka tak ragu-ragu untuk beriman kepada Allah dan kemudiannya berjihad fi fisabilillah. Maksudnya mereka tak ragu-ragu untuk Meninggalkan dunia untuk jihad fi sabillillah. Maksudnya mereka ini tak ragu-ragu untuk mengorbankan harta mereka nyawa mereka untuk berjihad fi sabillillah. Maksudnya mereka ini tak ragu-ragu untuk mengangkat senjata untuk memenangkan agama Allah. Dan sifat ketiga yang ada pada mereka mereka ini berjihad dengan harta dan nyawanya di jalan Allah dan kata Allah itulah golongannya siddiqin jadi ada tiga sifat yang perlu ada kalau kita ni nak betul-betul beriman kepada Allah iaitu yang pertama beriman kepada Allah dan rasulnya yang kedua jangan ragu-ragu dan yang ketiga berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah jadi dalam soal ini wallahu alam bisawab apa yang dapat kita lihat daripada ayat-ayat tadi Jihad fi sabirillah ni satu kewajipan Yang Allah perintahkan kepada kita Satu kewajipan yang begitu jelas Tapi kalau kita melupakan kewajipan ini, Kalau kita tidak melaksanakannya Kalau kita lalai Kita nanti akan jadi orang yang Benar-benar menyesal Adakah kita sanggup Menghadapi penyesalan Akibat kita melalaikan Perintah-perintah Allah ini Adakah kita sanggup Kerana kelalaian kita ini Kita akan dicela Oleh Allah Azza wa Jal Akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Adakah kita sanggup Lantaran kelalaian kita Kita akan menjadi Manusia-manusia Yang akan terpaksa Berdepan dengan azab Bagaimana, sebagaimana apa yang Allah telah berfir, Telah firmankan A'udzubillahimina syaitanirajim Illa ta'afiru Yu'atibikum Ataban alima Jika kamu tak berangkat Untuk berperang Kamu akan diazab dengan azab yang pedih Memang golongan tablih Pun guna ayat ni Mereka gunakan ayat ni Untuk menyatakan bahawa kalau orang Tak keluar untuk dakwah mereka akan diancam azab Tak keluar ke masjid-masjid Duduk kat masjid Untuk ajak orang solat dan dengan bayan mereka Tak pergi Mereka akan diancam Jadi sahabat-sahabat kita Dalam tablih katakan begitu Kita akui bahawa Tablih ini Apa yang mereka lakukan Ya kita tak nafikan Ada juga Apa yang mereka lakukan itu kalau dilihat daripada konteks yang kecil, kadang-kadang ada baiknya. Tetapi Islam tidak memandang sesuatu hal itu ke, daripada sekadar konteks-konteks yang kecil. Kita pandang secara keseluruhan. Okay? Kalau sekadar mengajak manusia ke masjid, orang-orang yang dahulunya jauh daripada Islam dapat dekat kepada masjid, mungkin itu baik daripada satu konteks yang kecil tapi kita nak lihat konteks yang besar sebab itu kita mengajak mereka-mereka sahabat-sahabat kita yang berada dalam tabligh untuk memandang perkara ini untuk kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar baginda berperang Adakah kita tak mau lagi berperang lantaran menyatakan Oh sekarang tak boleh nak bawa senjata. Jadi kita tak boleh, tak perlu keluar dalam keadaan bawa senjata. Oh sekarang kita tak berperang kita cuma kata dakwa-dakwa aja. Ini bukan perkara yang benar. Jadi kalau kita tengok ayat itu juga kadang-kadang digunakan tabligh untuk menyatakan tentang hal itu, tapi ayat itu tentang Nabi Ismailullah SAW. Dan para sahabat Dan apa yang mereka lakukan Bila Nabi dan para sahabat keluar itu Dalam rangka berperang Adakah kita nak samakan pula Ayat ini Dengan Orang-orang tablih yang sekadar keluar Untuk berdakwah Tentu tak sama Berbeza Tak sama Sedangkan Nabi bawa senjata pergi Nak bunuh orang dalam rangka nak menegakkan agama Allah. Jadi ia berbeza. Ia begitu berbeza. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hal ni, kalau kita tetap menjadi orang yang lalai, okey, apa yang akan terjadi kepada diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita lihat dalam surah Az Zumar. Auzubillahiminasyaitanirajim Kita lihat surah Az-Zumar Surah ke-39 Dalam ayat ke-54 Surah Az-Zumar surah 39 Dalam ayat 54 55 56 57 57 serta lima puluh lapan Allah Ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa animu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabr ay ya'tiakumul atab thumma la tunsarun wa attabi'u ma." أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلُ أَيَّتِيَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً تَوَعْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُ لِنَفْسِي يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كنت لمن atau katukula law anna allaha hadani la kuntu minal muttaqin atau katula hina taral adza ba law anna li karatan fa akuna maksudnya kita tengok ayat ke 54 surah az-zumar ayat 54 surah ke 39 Allah taala berfirman maksudnya dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu Dan berserah dirilah kepadanya Sebelum datang azab kepada kamu Kemudian kamu tak dapat lagi ditolong Adakah kita nak menunggu Kita dicampakkan ke dalam neraka Tak ada lagi yang akan dapat selamatkan kita Baru kita nak terpekik terolong Baru kita nak sedar Baru kita nak faham Betapa patutnya kita ini kembali kepada Allah Betapa patutnya kita ini berserah diri kepada Allah Ini tak Kita serah diri Kita serahkan diri kita Kepada dunia kita Kepada isteri kita Kepada anak-anak kita Kepada kerja kita Sehingga kita dilalaikan dengan segala-galanya Dan kita lupakan Allah kita serahkan diri kita di bawah ketakutan kita terhadap eswi, anjing-anjing babi. adalah anjing babi pula tu. Kita tunduk bawah pengawasan mereka, ketakutan terhadap mereka, dengan seribu satu alasan. Oh, saya belum berubah, saya tak berubah. Tapi nanti dulu, kita tunggu. Bertahun-tahun tunggu. macam tu juga kita tak buat apa-apa pun yang bermakna untuk Islam. Jadi kembali kepada Allah serahkan diri kita kepada Allah. Dengan jalan kita ini laksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau tidak kita akan ditimpa azab dan tak ada siapa punya dapat menolong kita. Sebab itu dalam hal ini dalam ayat lima lima Allah Ta'ala firmankan Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepada kamu Yang Al-Quran daripada Tuhanmu Sebelum datang azab kepada kamu secara mendadak sedangkan kamu tak menyedarinya. Sebab itu Allah perintahkan untuk kita ikut baik-baik apa yang Allah turunkan kepada kita Yang Al-Quran Ikut baik-baik apa yang Allah perintahkan Kalau Allah dah perintahkan Kutiba alaikumus siyam Diwajibkan kepada kamu berpuasa Ikut baik-baik perintah Allah untuk berpuasa Pada bulan Ramadan sebagai contoh Kalau Allah dah kata Kutiba alaikumul kital Diwajibkan ke atas kamu berperang Ikut baik-baik perintah Allah ni. Jangan kita lupakan, jangan kita abaikan. Ikut baik-baik perintah Allah ni. Ini kan perintah Allah. Sebelum apa kata Allah? Sebelum datang azab kepada kamu secara mendadak sedangkan kamu tak sedar. Ha, ini yang kita takut. Datang azab secara mendadak, kita dah tak sempat nak buat apa. Tak sempat nak, berpalik, balik, nak balik semula kepada kebenaran Tak sempat nak bertaubat. Sebab itu apa saja perintah Allah Ikut betul-betul Ikut baik-baik Laksanakan sungguh-sungguh Kalau tidak kita akan jadi orang yang rugi Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang rugi mudan Allah Taala firmankan lagi agar jangan ada orang yang menyatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah dan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang memperolok-olok yang mempermain-mainkan dinullah mempermain-mainkan agama Allah jadi jangan sampai nanti nanti kita akan baru menyesal Sekarang memang kita tak rasa Kita tak akan cakap macam mana kita cakap nanti Pada waktu kita dah menyesal tu Waktu ni kita tak akan cakap lagi Sebab kita rasa kita ni betul Kita rasa kita meninggalkan jihad ni betul Kita rasa kita meninggalkan jihad ni baik Kita rasa kita meninggalkan jihad ni memang patut Tapi nanti baru kita akan tahu Apa kebenarannya Baru kita menyesal Dan kita akan cakap Alangkah besarnya penyesalan aku, menyesal gila aku. Ha, istilah orang orang apa orang muda muda gila gila lah menyesal. Menyesal gila aku, betul betul menyesal, betul betul menyesal. Masya Allah, nafungdu bilalhi minta, Allah jauhkan kita daripada pada itu. Betul-betul menyesal, menyesal kita. Kenapa menyesal? Atas kelalaianku dalam menunaikan kewajipanku kepada Allah, baru kita menyesal. Sebab kita lalai daripada menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Jadi kewajipan Allah itu banyak. Dari tadi Anna cuma bagi contoh siang kital, siam, kital puasa perang puasa, puasa perang, kenapa nak bagi dua contoh puasa ni mewakili ibadah-ibadah ini ini secara sebab kenapa je, anak sebut puasa ni nak mewakili ibadah-ibadah yang untuk diri kita sendiri dan orang lain mudah nak buat okay, kalau kita tengok puasa dengan solat lebih ramai orang yang puasa daripada orang yang solat, hakikatnya Kadang-kadang eh, kita tengok kawan-kawan kita tu Jenis tak semayang Kalau semayang pun Semayang Jumat je kadang-kadang Semayang Raya je kadang-kadang Tapi mereka ni Kalau puasa kadang-kadang mereka memang puasa Sebab contoh kat Malaysia ni lah Sebagai contoh puasa ni Dah jadi satu budaya Bukan ibadah lagi Kadang-kadang Bagi setengah-setengah orang Puasa ni macam satu pesta Pesta Pesta apa? Pesta menahan perut Tak Pesta makan Itu hakikat puasa itu hakikat puasa mudah orang nak buat tapi kewajipan perang pula satu dalam satu lagi kumpulan ibadah-ibadah lain yang orang tak berapa suka nak buat orang tinggal-tinggalkan orang buat tak tahu dan orang tak rasa pun dia kena berperang kita mengaku umat Muhammad kita mengaku kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita contohi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi puasa, kita ikut puasa. Nabi solat, kita ikut solat. Nabi berahlak mulia, kita berahlak mulia. Nabi berkawin, kita berkawin. Siap, berkawin empat lagi tu. Ikut sunnah katanya. Nabi berperang? Kita? Oh, perang dah tak ada, kita jawab. Sekarang bukan masanya perang, kita jawab. Sekarang, gazwatul fiqh, peperangan bentuk pemikiran. Macam-macam alasan dia Macam-macam pembohongan dia Sedangkan Nabi SAW Menyatakan bahawa jihad itu Tidak akan berakhir tidak akan berakhir Sehingga hari kiamat Dan Nabi SAW dalam hadis sahih yang lain Menyatakan aku diutus menjelang hari kiamat Dengan membawa pedang Maksudnya risalah Islam yang Nabi SAW Bawa itu tetap akan selama di Disertakan dengan pedang Kekuatan senjata, kekuatan jihad Sampai hari kiamat kita mengaku kita umat Muhammad Kita mengaku kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terluka dalam peperangan Uhud Sedangkan darah kita tak pernah tercucur pun ke bumi Lantaran kita berperang untuk Islam Tak pernah Macam mana kita nanti nak minum daripada telaga kautar Kita mungkin tak akan diakui sebagai umat Muhammad Lantaran kita abaikan din kita kita lupakan Islam kita buat bodoh dengan Islam umat ini kita cuma fikir tentang perut dan bawah perut kita tapi kita tak fikir tentang perut dan bawah perut kaum muslimin yang lain kita fikir tentang diri kita kita lupakan umat Islam yang lain kadang-kadang kalau kita peduli pun tentang umat kita cuma fikir tentang umat Islam Malaysia tak buat umat Islam Palestine itu yang kita risau Umat-umat Islam dalam tempat-tempat lain macam mana? Dekat Fatah ni tu bukan umat Islam ke? Dekat Afghanistan tu bukan umat Islam juga ke? Dekat Somalia tu bukan umat Islam juga ke? Dekat Kaukasus dan Kashmir tu bukan umat Islam juga ke? Dekat Filipin tu, Mindanao tu bukan umat Islam ke? Ingat, kalau kita lalaikan kewajipan-kewajipan Allah... Allah jelaskan dalam surah Az Zumar ayat, ayat ke 55, 55 dan lima, uh, maaf 56 kita nanti akan menyesal lantaran kita ini melalaikan kewajipan kepada Allah. Dan baru kita akan mengakui bahawa aku termasuk orang-orang yang mempermain-mainkan Islam, mempermain-mainkan dia. Baru kita mengaku. Walaupun kita semayang puasa zakat dan haji. Sebab itu kalau kita ingat lagi dengan surat Abdullah ibnu Mu'barak kepada seorang ulama Fudail bin Iyad. Abdullah ibnu Mu'barak ni juga sebenarnya seorang ulama pakar dalam bidang hadis. Fudail bin Uyad ni, Iyad ni juga seorang ulama yang digelar sebagai ambi haramain. Orang yang mengabdikan dirinya kepada dua tanah suci. Dengan apa pengabdian Imamul Al-Haramain ni? Ambil Al-Haramain ni? Dia berulang-alik antara Masjidin Mekah dan Masjidin Nabawi. Di kedua-dua tempat itu, dia solat, dia beramal ibadah, dia mengajar kena ilmu. Sebab dia ulama, dia boleh mengajarkan ilmu. Itu ibadah yang setiap dia lakukan. Tapi bila mana Abdullah Ibn Mubarak dia seorang Mujahid dia seorang ulama Dirasa dia perlu bagi teguran kepada Fudal bin Iyad yang dia lihat Abdullah ibnu Barak lihat Fudal bin Iyad ini hanya menyebutkan diri dalam sekada ibadah, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya Hanya menyebutkan diri dalam menulis Buku, kitab dan kemudian mengajarkan ilmu kepada manusia Fudal bin Iyad ingat Abdullah Ibn Mubarak ingatkan kepada Fudal bin Iyad dengan satu syair yang dia tulis dia minta orang hantarkan kepada Fudal bin Iyad lalu kata Fudal bin Iyad uh, kata Abdullah Ibn Mubarak antaranya dalam itu dia kata ibadah kamu ni main-main aje main-main aje Abdullah Ibn Mubarak tegaskan hal ini dia kata nak dibandingkan amal ibadah Mujahidin dalam perang Dibandingkan dengan Ulama' sepertinya Seperti Fudal bin Iyad yang Sekadar ibadah, solat, puasa, zakat, haji Dan kemudian mengajarkan ilmu kepada manusia Ibadah Fudal bin Iyad ni kata Abdullah ibn Abu Main-main aja Kalau kita bagi tahu perkara macam ni Kepada ulama' zaman sekarang Mungkin dia akan hamburkan kata-kata yang Macam-macam pada gitu Mungkin mereka tak setuju Kecuali ulama yang betul-betul ikhlas tuan agak tahulah. Wallah wala mungkin ada juga. Tapi adakah Fudlan bin Iyad mengeji Abdullah uh, Ibnu Mubarak? Adakah Fudlan bin Iyad mengutuk Abdullah bin Mubarak? Adakah Fudlan bin Iyad menegakkan kebenaran dirinya tak? Menangis Fudlan bin Iyad ah ini yang kita katakan ulama yang ikhlas. Dia silap dia tahu dia buat silap disalah ditahu dibuat salah dia tak akan tegakkan benang yang basah menangis dia lalu dia kata benarlah kata-kata Abdullah bin Muhammad Bila Abdullah bin Muhammad kata dia main-main main-main dia mengaku dia main-main kita kita takkan anggap kita ni tinggalkan kewajipan Allah dan kita takkan anggap bila mana kita tinggalkan kewajipan Allah itu. Kita termasuk orang-orang yang mempermainkan dini. Tapi nanti dekat akhirat kita memang akan terpaksa mengaku. Ya dulu aku tengok Islam ini betul-betul dalam keadaan yang begitu pedih. Umat ini dibunuh, diseksa, dirogol, ditawan, dipermainkan maruah dan din mereka. Aku tengok akidah kaum muslimin dalam keadaan yang begitu dahsyat, difitnah seberat-beratnya oleh orang-orang kafir. Tapi aku duduk diam diri juga, aku tak berjihad. Menyesal aku sekarang. Aku ni betul-betul main-main lah. Aku main-mainkan Allah. Baru kita akan menyesal. Adakah kita nak menyesal pada waktu itu? Tak nakkah kita menyesal sekarang? Kita lihat pula dalam... Sambungan surah Az-Zumar dalam ayat 57 Allah Ta'ala firmankan Atau jangan Ada yang berkata Sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku Tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa Ok Ataupun nanti pada waktu itu Barulah aku, kita akan cakap Kalau lah aku ni dapat petunjuk Dan tentu aku akan jadi orang yang takwa Orang yang ikut segala perintah Allah Orang yang tinggalkan segala larangan Allah Orang yang berhati-hati dalam perkara-perkara syubha Ikut segala perintah Allah apatah lagi dalam ibadah Perintah jihad yang Allah wajibkan kepadaku Kalau Allah bagi petunjuk dulu pada aku Dan ya tentu aku akan berjihad Adakah itu yang kita nak cakap? Sama juga dalam keadaan kita sekarang Kadang-kadang kita ni lemah lantaran maksiat Kalaulah Allah akan ubah diri aku Kita harap Allah akan ubah Tapi kita, tak, kita sendiri tak nak usaha kita harap Allah akan kuatkan kita untuk berjihad. Kita harapkan doa orang untuk doakan kita agar kita kuat untuk kita boleh berjihad. Tapi kita sendiri tak nak buat quantum leap, Lompatan sawjana. Bukan lompat katak, lompat katak dekat. Kita nak buat lompatan sawjana, quantum leap dalam hidup kita. Kita nak buat penghijrahan yang begitu besar. Yashrunal hayata dunya bil akhirah. Menukar kehidupan kita ini dengan kehidupan akhirat Dengan kita ini Berjihad fi sabiillah Maksudnya nak ubah diri Ubah betul-betul Allah tak akan ubah nasib sesuatu kaum Melainkan dia sendiri yang nak ubah diri okay? Allah tak akan ubah nasib diri kita Melainkan kita sendiri yang nak ubah Kita yang nak berubah Baru perubahan tu akan ada Dengan izin Allah Jika kita tak mau berubah Sampailah tu juga Sampai macam tu juga Kita akan dalam keadaan begitu Wallahu'ala bisawab Dan Kemudian dalam ayat ke-58 Atau agar jangan ada yang berkata Setelah dia Melihat azab Sekiranya aku dapat kembali ke dunia Tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik okilah okay, nampak azab oh kalaulah aku dapat balik semula ke dunia Tentu aku akan, aku akan jadi orang-orang yang buat baik orang-orang yang akan beramal soleh orang-orang yang kembali ber jihad bukan sekadar sembang pos zakat aja aku juga akan berjihad kalaulah aku diberi peluang balik untuk berada balik semula ke dunia aku akan berjihad tapi waktu tu dah terlambat waktu tu dah pun terlambat jadi saudara-saudaraku yang aku cintai Adakah kita nak tunggu Waktu itu baru kita nak berjihad Waktu segalanya dah terlambat Baru kita nak berjihad Jangan Perjudikan nasib kita Jangan Siasiakan Hidup kita Ini bukan perkara main-main Ini perkara syurga dan neraka Kamu tak berangkat Untuk berjihad Kamu akan diazab Kamu akan masuk neraka sekarang ini jihad fardu ain. Lantaran musuh masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, menjajah mereka, merosakkan din mereka, merosakkan hidup dunia mereka, kita perlu membantu kaum muslimin. Itu kewajipan kita. Okey, itu kewajipan kita. Itu kewajipan kita Jangan nanti pada hari kiamat Kita tak dapat Jalan keluar Pada hari kiamat Segala-galanya akan terbentang depan mata kita pada waktu itu kita akan tahu betul tentang apa yang kita lakukan sebagaimana apa yang Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Infitar iaitu surah ke-82 A'uz bil-Lah min al-Shaytān al-Rajim. Bismillāhi r-Rahman r-Rahim. Ital-samā'u fāturat, wa ital-kawākin tatarat, wa ital-bihar fujirat, wa ital-kubur ba'firat. Alimat nafsumma qadmas wa akharat. يا ايها الانسان ما جرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون دين وانا عليكم لها حفظين كراما كاتبين ya'lamuna ma taf'alun innal abrar lafi na'im wa innal fujjaara lafi jahim yaslaunaha yawmad din wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmud thumma ma adraka ma yawmud Yauma tamliku nafsun li nafsin shay'a wal Mungkin ada yang hafal tapi kita tengok tak maksudnya Bila makna Allah Taala berfirman dengan maksudnya apabila langit dah terbelah apabila bintang-bintang jatuh berserakkan Apabila lautan jadi meluap-luap Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar Maka Setiap jiwa akan tahu Apa yang dia dah kerjakan Apa pula yang dia dah lalaikan Kita baru akan tahu Oh aku dulu dah buat amal soleh Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Semayang puasa zakat haji aku buat Oh, aku pula yang aku lalaikan Oh, aku tidak berjihad Fisabilillah Aku lupakan Ummah Aku lupakan Islam Aku lupakan Rasulullah SAW Aku lupakan Allah Kita lupa apa yang selama ni kita lalaikan Tapi waktu itu kita dah mula ingat balik Kita dah tahu Adakah bilamana berlakunya hari itu baru kita nak sedar. Sebab jihad fi sabilillah ini antahlah antara ibadah yang paling dilalaikan manusia pada waktu ini. Ana ingat tergantung dengan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Seorang lelaki jumpa Nabi dan cakap pada dia aku nak semayang puasa, zakat, haji. Tetapi aku tidak tak mau ber wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak dengan jihad, dengan apa lagi kamu nak masuk syurga? Kita sambung di akan ayat Allah dalam surah Al-Infitar ini. Dalam ayat yang ke-6. Wahai manusia Apakah yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Jadi Allah tanya pada kita, apa sebenarnya yang buat kita ni jadi terpedaya? Sampai kita ni durhaka kepada Allah? Orang-orang yang meninggalkan perintah jihad, termasuk orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tak mau patuh kepada Allah apa dia tak lain tak bukan dunia tak lain tak bukan wahan yang Nabi SAW ceritakan kepada kita ada dua perkara dunia dan takutkan mati takutkan perang itu dua perkara itulah yang sebenarnya memperdayakan kita Sedangkan kata Allah, dialah yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadian kamu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. Sedangkan Allah yang ciptakan kita, akhi. Wahai saudara-saudaraku, Allah yang ciptakan kita. Tapi kenapa setelah Allah mencipta kita dengan sebaik-baiknya, Allah mengasihi kita, kita tetap nak durhaka kepada Allah. Tolong, buktikan cinta kamu dengan kamu sanggup berperang untuk mempertahankan Islam. Tolong, tolong buktikan cinta kamu dengan kamu sanggup melakukan apa yang terbaik untuk Islam dengan kamu sanggup tinggalkan dunia kamu untuk berperang. Tolong, tolong Islam sebelum segalanya terlambat. Tolong Kita kena memberikan pertolongan Kata Allah lagi dalam ayat ke-9 surah Al-Infitar Sekali-kali jangan begitu Maksudnya jangan sekali-kali kita buat pendur pendurhakaan itu Misalnya meninggalkan jihad fi sabirillah Bahkan kata Allah kamu akan jadi orang yang mendustakan hari pembalasan jika kamu lakukan itu Kemudian dalam ayat ke-10 Allah ingatkan kepada kita beberapa hal Sesungguhnya Bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu Mereka tahu apa yang kamu kerjakan jadi kita kena ingat ahli Di kiri kanan kita ini ada malaikat Di sisi Allah malaikat-malaikat ini begitu mulia dan mereka ini Mencatat apa saja amal perbuatan kita Mereka awasi betul kerja-kerja yang kita lakukan Mereka setiasa mengawasi kita tak pernah luput Adakah kita ini lupa akan hal ini Sehingga kita sanggup menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah, melakukan maksiat kepada Allah, yang antaranya meninggalkan jihad. Kenapa? Kenapa anak asyik bercakap tentang jihad? Kenapa anak perlu bercakap tentang jihad? Kenapa lidah anak ini asyik menyebut tentang jihad? Benarlah seperti mana apa yang dikatakan oleh Ketua Lajnah Syar'iyah Al-Qaeda Dalam satu kutubah Di hari Aidil Adha Ketua Lajnah Al-Qaeda ini sheikh Abu Yahya Al-Libi Dia cakap Wahai Nabi SAW, mak kenapa mereka, mak manusia ini memandang kita ini sebagai orang-orang yang hanya bercakap tentang jihad, tentang jihad, tentang jihad. Ya, memang kita bercakap pasal jihad. Kenapa sebab jihad ini merupakan satu-satunya kewajipan yang terlalu dilupakan oleh manusia? Sehingga kita terpaksa bercakap dan bercakap dan bercakap tentangnya. Manusia rupa bahu meninggalkan jihad itu adalah satu maksiat. Meninggalkan jihad itu adalah suatu maksiat. Meninggalkan berperang fisa binillah ketika jihad itu fadu'ain adalah satu maksiat. Tidakkah mereka sedar akan hal ini? Sebab itu kalau kita lihat lagi dalam surah Al-Infitar... Ayat 13 Sesungguhnya orang-orang yang berbakti Benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan Jadi jika dia betul-betul berbakti kepada Allah Kepada Islam, kepada kaum Muslimin, Dia benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan Adakah kamu ini termasuk orang-orang yang berbakti? Banyaknya amal kamu untuk ibadah diri kamu saja. Kalau kamu bantu pun kaum muslimin Kamu cuma bantu daripada segi duit Diri kamu macam mana Nyawa kamu macam mana Darah kamu macam mana Jihad fi sabirilah Kamu bagaimana Jadi nak berbakti Berbakti betul-betul Firman Allah lah, Ayat ke-14 surah Al-Infitar Dan sesungguhnya Orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka Adakah kita nak jadi orang yang durhaka kepada Allah Dengan tinggalkan perintah-perintah Allah Tak laksanakan perintah-perintah Allah Lakukan apa yang Allah larang Kita akan jadi orang yang durhaka Dan antara perintah-perintah tu Anda tegaskan, anak ulang berkali-kali Jangan lupa tentang perang Fisabirillah Yang Allah perintahkan kita untuk laksanakannya Allah menyatakan dalam ayat 14 sesungguhnya orang-orang yang, yang durhaka benar-benar masuk dan berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan dan mereka tak mungkin keluar daripada neraka itu. Kalau kita orang yang muslim kita akan diazat betul-betul dah selesai semua kita punya pembalasan barulah kita akan keluar. Bukan maksudnya kita masuk neraka, kita boleh keluar senang-senang suka-suka hati kita kalau kita tak tahan. Bukan. Ingat, kamu meninggalkan jihad. Kita akan di Kita akan masuk neraka. Kita tinggalkan jihad, kita tinggal, kita akan masuk neraka. Tolong. Tolong fahami perkara ini. Ana mengasihi antum. Dan antara itu, Ana nasihatkan antum. Laksanakan jihad laksanakan perintah Allah ini kemudian dalam ayat 17, 18 dan 19 Allah Ta'ala firmankan dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu sekali lagi tahukah kamu apakah hari pembalasan itu berkali-kali Allah tanyakan kepada kita ok sebab Allah tahu kita ni orang-orang yang kadang-kadang tu masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri sebab tu Allah ulang dan ulang dan Allah cuma ikut apa yang Allah Contohkan pada anak Sebab tu anak ulang dan ulang dan ulang tentang jihad Sebab anak tahu Kita ni orang-orang yang selalu lalai Sebab itu kita kena ulang dan ulang Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Iaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya untuk menolong orang lain Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Kita dah tak perlu nak tolong orang lain Atau lagi kalau kita nak harapkan orang lain nak tolong kita Kekuasaan pada hari itu betul-betul pada Allah Kalau kita buat baik Kita berbakti kita dalam syurga Kalau kita durhaka Kita dalam neraka Kalau kita laksanakan apa sahaja perintah yang Allah, laksana, yang Allah perintahkan termasuk pada jihad fi sabilillah syurga kita tapi kalau kita durhaka pada Allah dengan kita meninggalkan apa yang Allah suruh antaranya jihad fi sabilillah dengan kita tak, dengan kita laksanakan apa yang Allah suruh kita tinggalkan dengan kita abaikan perintah-perintah Allah kita akan ke neraka kita akan ke neraka na'udzubillahi minzalik Sebab itu ahli dalam hal ini sebagai ayat yang terakhir insya Allah anda nak ingatkan kepada antum akan firman Allah dalam surah um, surah Al Araf ayat 51. Iaitu surah yang ketujuh ayat 51, puluh satu bilamana Allah Taala berfirman عَعْزُمِيْنَ لَهِمْ نَشَيَّتَنِ رَاجِعِينَ الَّذِيْنَ تَكَادُوْ دِينَهُمْ لَهُ وَعْدٌ Alahadina takadu dinhum lahwa wa jardzhum la al-hayat al-dunya. Falyaumana nushum kama nusul qaayyumhim hada, wama kanubi ayatina yajhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendegurau. Dan mereka ter, telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kami melupakan mereka. Sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan pada hari ini. Dan kerana mereka mengingkari ayat-ayat kami. Adakah kita nak menjadi sebegitu? Kita jadikan agama kita sebagai permainan dan sendegurau. Kita cuma beragama dalam hal-hal yang mudah, yang dalam hal-hal yang senang. Jihad ni bukan benda mudah. Jihad ni benda yang payah. Jihad bukan benda mudah. Sebab itu tak ramai yang mahu laksanakan. Kita terpaksa meninggalkan apa sahaja yang sedap, apa sahaja yang enak. sebab itu tak semua manusia mahu kepada jihad fi sabilillah Lihat saja firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-42 Allah Taala telah berfirman dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 42 A'udzu billahi rajim لو كان عردا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعد ذلك عليه مشقة ولكن بعد ذلك عليه مشقة وتاسلحو نبي الله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang <coughs> ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tak berapa jauh nescaya mereka akan mengikuti kamu tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka mereka akan bersumpah dengan nama Allah jika kamu sanggup nescaya kami akan berangkat untuk berperang bersama kamu mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui mereka benar-benar orang yang berdusta. Okey, perintah Allah dalam ayat 42 ini datang setelah Allah menyatakan firman-Nya dalam ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In firu khifafan wa thiqala wjahidu biamwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Thalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Berangkatlah kamu untuk berperang baik dengan rasa ringan maupun rasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui Jadi dalam hal ini Mula-mula Allah suruh kita berangkat untuk berperang Kita hijrah Dan kemudian kita jihad dengan harta dan nyawa Kata Allah Itu yang lebih baik bagi kamu Jadi apa yang lebih baik bagi kita? Jihad Tapi macam biasa Walaupun okay, Allah sendiri cakap jihad itu lagi baik daripada Untuk kita daripada apa pun dalam dunia ini kita tetap tak mau ikut Itu masalah kita Kemudian itu Allah beritahu dalam ayat 42 Kalau jihad tu yang kamu tengah serukan ni Macam apa yang anak buat Anak menyeru antum untuk berjihad Anak cuba kobarkan semangat antum Untuk berjihad Itu antara usaha kecil yang anak boleh lakukan Kalau yang anak seru ini benda yang mudah Perjalanannya tak jauh. Mereka akan ikut Antum pasti akan ikut tapi ternyata apa yang Nasru ni okey, apa yang Nasru ni apa yang Nasru ni, apa yang Nabi SAW seru, apa, ni, apa yang para sahabat seru, apa apa yang para mujahidin seru okey, seruan-seruan kami hakikatnya bukan satu seruan yang mudah, sebab tempat yang dituju tu terasa sangat jauh dan apa yang kita nak ni satu benda yang susah sehingga mereka tak mau antum tak mau antum berat Lalu kata Allah jika kamu melakukan itu itu hanya membinasakan diri antum sendiri sebab meninggalkan jihad dan sekadar uruskan harta kehidupan kamu itu itu satu perbuatan yang membinasakan diri kamu sendiri kalau kita ingat lagi tentang Abu Ayyub Al-Ansari Ketika dia mentafsirkan surah Al-Baqarah. Iaitu tentang ayat menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Jadi Abu Ayyad al ansari mengatakan, jatuhkan diri dalam kebinasaan itu sebenarnya membawa maksud. Meninggalkan jihad dan hanya tumpu pada urus harta, urus perniagaan dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Kita kembali kepada surah Al-A'raf yang tadi kita bincangkan. Saki okay, yang tadi kita bincangkan dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 yang telah kita bacakan tadi bilamana Allah menyatakan dalam ayat ke-51 orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda mereka tertipu dengan kehidupan dunia lalu kata Allah pada hari ini kami lupakan mereka sebagaimana mereka dahulu lupakan pertemuan hari ini kita lupakan tentang pertemuan dengan kita dengan Allah nanti pada hari kiamat. Sehingga kita tak segan silu, kita tinggalkan saja apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Antaranya, sekali lagi Allah sebut jihad fi sabi Dan juga apa sajalah perintah-perintah Allah yang lain. Semua perintah Allah itu, kita kena lakukan. Bukannya kita tinggalkan. Kalau itu wajib pada kita laksanakan. Sebab semua perintah Allah itu Berada dalam ke, dalam konteks Boleh dilaksanakan Tak ada satu pun perintah Allah Yang tak boleh kita laksanakan Apa yang Allah perintahkan kepada manusia Ialah apa yang berada dalam Kemampuan manusia Tak ada satu pun apa yang Allah perintahkan kepada manusia Yang manusia tak boleh nak laksanakan Jihad pun begitu Walaupun susah macam mana pun jihad ia masih dalam konteks satu ibadah Yang kita sebagai manusia boleh lakukan Wallahu'anam bisawab Ok, sebab itu laksanakan perintah lain Laksanakan perintah lain Jangan kita jadi orang-orang yang lalai Jangan kita jadi orang-orang yang lupa Sehingga kita lupakan umat Islam Kita lupakan kaum muslimin Kita lupakan apa yang sepatutnya kita lakukan untuk Islam, untuk umat ini sepatutnya kita membantu kaum Muslimin kita jangan lupakan umat Islam yang berada di mana-mana tempat yang ketika ini mereka di bawah ancaman musuh sebab musuh bukan sekadar mengancam diri mereka tetapi juga akidah mereka kita kena selamatkan kedua-duanya akidah kaum Muslimin dan diri kaum Muslimin itu sendiri itu tanggungjawab kita. Wallahu alam bisawab. Sebab itulah laksanakan perintah Allah. Jangan jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang lalai. Terus tidur dan terus tidur. Tak mau bangkit untuk membantu Islam ini. Wallahu alam bisawab.